GURREN GOLAN HONETAN, UNAI ETA ION ARITUKO dira UNAI, SORTXIKOTZIKIEN ETA SARMANGARRIA ZIRADUINUAN KANTATZEKO LEHEN PUNTUA AUZEDUZU JARRAIOTZA, JAIARROTZA GURE Aspaldi ikusten da mainaat alago Ni behinzat momentuan oso lasainago nago, norbaitek bota behar du enbido eor dago. Tabigarren puntua? ardo utzi behar kotxea hartzeko Lembo degan eongerata edan de ulepo Bañean horregatikan Ezin da egu seko, autobuslaria ere da seko. Orain, orain.